pa që edhe me shira e timi Muhamedin sallallahu aleyhi musallem mbi shok të ti dhe ata që pasojnë në të mirë dherën ditën e kiametit pasi që kemi folë vlezer mbi mundin që kanë dhanë djetarët e ehlisonetit dhe burat e ehlisonetit për ruajtje në qështje së besimit do të futim në tem këtë do të flasim për që është në tëuhidit dhe lojit në veçën ti në dersin e sotëshëm do të flasim për lojit në part të tëuhidit lojit në part të njësimit të Allahut Subhanahu Wa Ta'ala që është tëuhid rububijit që hot njën arabe njësimi i Allahut Subhanahu Wa Ta'ala me dhe pra të thih që kur që e dim se Djetarët islam E rëveçan tjeta që kanë studiut qështin e besimit Kanë ardhë në përfundim nga ledzimi i Koranit Kanë ardhë në përfundim nga ledzimi i Koranit Se njësimi i Allahu të subhanën wa ta'ala Në datë në disa pjes Në gjuhën arabe vlasër qëhet kjo istikra Në gjuhën arabe qëhet istikra Që do të thët studim I thukët Analiz prej filimit dhe rin fund Analiz e Koranit prej filimit dhe rin fund Dhe prej saj kanë ardhë në për fundë Se tauhidi njësimi e Allahot Subhanahu wa Ta'ala në darët në terapjes Tauhidul rububie, tauhidul al uluhie, tauhidul esmai wa sifat Dhe në do të flasim në dersin e sanë shumë për tauhidin rububie tovhidin nisimin e allahut subhanahu wa taala si zot ku kemi thon se allahut subhanahu wa taala i ka desave pra kriu sion fornizu sion ai cili ne na shpirtin ai i cili ne ai na shpirtin kush esh allahut subhanahu wa taala kto jan disa atribute kto jan disa proicisive ekskluzive qi i takojn vetem dhe ve vetem Allahut subhanahu wa ta'ala Kryusit të gjithë asaj që na e shohim Kryusit të gjithë asaj që na ndëgjojmë Dhe përseptojmë dhe asaj që na nuk e përseptojmë Sa e sa sende Në këndu janë Nuk i përseptojmë me këtë shqisat tona që Allahut Subhanahu wa ta'ala në, në ka kryua Sa sende të imta Sa zanat të cilat na nuk i ndëgjojmë As pak me vesh A as nuk kam mundësimi i lëgjuku me mendjen tonë Të vogël që i ne kalanë Allahut subhanahu wa ta'ala Allahu جللش krijues i tërë. Dhe kjo cilësi, çështja e krijatutës, çështja e krijimit i takon në mënyrë ekskluzive vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kjo ka të bëjë me çështjen e asaj se Allahu qen ka Zot. Ne nuk ju anë shipë këtë fjalën Zot të përdorim, apo. Tëra i Zot i shpiës, i Zot i vënit, i Zot i veturës, edhe kështu me radhë. Ne juna rabë blazer, fjalë e Zot Arab, du më thonë Fjala zotë, dërnë në thonë rap Që këtë fjali zotë në edhim se edhe shumë prej njerëzve Të cilët nuk e praktikojnë fej në kohën e sodit Edhe shumë prej njerëzve të cilët janë edhe shekular Të cilët nuk besojnë shumë në fej Edhin, edhe e njohin zotin Thinë, e njohim zotin, na. edhim që i ka zot Edhe kështu më rath Përdonim për fjali E tash, është me rancit forat për këtë q Për qështjën e rububijës Sepse Aqë shumë është luftu qështjë e besimit Në shekullin e fundit Apo në shekullin e fundit Aqë shumë është luftu sa që është deformu e Kjo qështjë edhe në mesin e besim talë është deformu qështjë e besimit në Allahun subhanu e ta tala Se Allahun është kryus është deformu qështjë e besimit Në ta se Allahu gjellala është rinjalsë Apo a i cilin e ka dhonë jetën edhe është deformu që është i ebesimit në ta se Allahu gjellala është hua merë shpirë të atë njerëzve dhe vetëm Allahu Jo sebepet, pa Allahu është Sebepet i ka kriju Allahu Shka që ti ka kriju Allahu Subhanehu wa ta'ala Po ashtu edhe ndalja në dunja Në gjaldja e njerëzve Në betje e njerëzë gjald Alla ka kriju sebepe Dhe se Allahu Jellaluhu furnizues ai i cili never na furnizon me ushqim, ai i cili never na furnizon me oksigjen, kush? Allahu Jellaluhu. Ai kur na ai dha trupin, kur na ai dha shpirtin, kur na ai dha mendjen, i njëjti Allah Subhana ve Teala na e ka krijuar dhe furnizimin. Se kjo mendje duhet furnizohet me diçka, po. Kë shpirti duhet furnizohet me diçka. Kë trupi do të furnizohet me diçka. Dhe kjo jetë e jonë, do të furnizohet me diçka. Në kemi nevoj për hapsira, po Kemi nevoj për ambijent Kemi nevoj për shtëpi Kemi, kemi nevoj për strehim Edhe kështë më rath Për jetë të valishme Edhe kështë më rath O këpotën njerëzit O këpotën njerëzit Ata të cilëve u të njërzit, atë atë të të tjët, të është deformu qështë e rëbubijes Njerëzit Je besimtar Të cilëve u është deformu që qështë e rëbubijes O këpotën Dukë o mundu Të gjenë vend Në gjithsi V ti si kërkio bot mos po jejë ndoshta në mars apo ku di ku gjatëse vetëm Allahu subhanahu wa taala e di sa ka dikund tjetër dhe se vetëm Allahu جل جلاله ka krijuën këtë mënyrë jo të rasishme këtë donjë në ka rasi kur gjon kta por se njerzu u është deformuë leza njerzve u është deformuë fitrja natyra e vet prandaj është më rancit fort për këtë çështi për çështjen e robubies për çështjen e asaj se Allahu subhanahu wa taala është Zoti Allahu subhenë të lështë furnizus, Allahu subhenë të lështë ajë cili e jep jetën, dh aj dhe ajë cili uamer jetën njerëzve, dhe kryesëve, gjaldhisave tjera. Dhe vetëm Allahu gjellewale. I di mirë se në aspektin politik, kjo botë para disa viteve, ka, qo, ka qenë ndame në lindje dhe përëndim, në dy të abore, të mëdha. Dhe kon, që dhimi kryesora kanë, që njerëzit të largojnë në tërsi, Jo për qështës e adhurimit zbot në abeti që vijon Por ata mos të abesoj në esen Së ta mahojnë Allahun Subhënëmu ta'ala E ta shna jemi dëshmitar të kohës ku jetoj Sot Në mesin e njerëzve Të cilët i thojnë ndështë adhe vetës musliman Mirë për ka për i tëre që edhe Wa hagoja Wa mërë mendja Me thonë që i s'ka zot Dhe s'ka zot, më kështë shahën e zotin Kua është Allahun Kua është fuq A never santive lazer, defekti që ndron në disa raste kur Allahu subhanahu wa taala na sprovon neve. Se kur është jeta normale, kur është jeta normale, shpesh herë njerëzit të ndikojnë prej rrethonave, prej fisit, prej asaj që është aktuale, ata e besojnë Allahun. Në veçanërti kur ju vjen ndonjë zor, një krizë kështu më radh, këto momente arrin Allahu subhanahu wa taala. Arrin zotin e vet. Andaj dietarti Islami kanë thënë se definicioni i inyasimit të Allahut në rububie është Njesimi i Allahut subhanahu wa taala me veprat e tij. Kjo është më e shkurtë. Definicioni më i shkurtë. Më ndihnoni mi një moment për mend përmend definicionin atë. Në veçanti po bua them definicionet e shkurta. Njesimi i Allahut subhanahu wa taala në veprat e tij. Tawhidul Uluhiyyeti është njesimi i Allahut në veprat tona. Tawhidul Rububiyye, njesimi në rububie, është Në asimin e Allahut subhanehu ve te ti për çdo çështje. Cilat janë veprat e Allahut xhellahu ala? Tash, jeta. Zona e jetës. Ana ka pyetur Allahu subhanehu ve te ala, neve ku kemi ardhur në dhunja. Ana ka pyetur Allahu xhellahu, pse këtë pyetje nuk e bën ndonjëri vetë? Apo kush është ajo pengesë e cila e pengon njerin un të mendon në këtë mënyrë? Ana ka pyetur neve Allahu subhanehu ku kemi ndarë në dhunja. Porgjija e muluthidinve, porgjija e ateistëve, porgjija e njerëzve të ndikuar nga ateizmi është rastsi apo? Rastësisht nuk kemi ardë ndonjëh, dhe u saqim hobet. Ne po na shohim se ky Allah, subhanahu wa ta'ala, nuk na qalaon këtu neve në krijaturën tonë, nëse ende ç'i shohim për rast. Nuk po ka rastsi. Nuk po ndodhin sinë rastësisht. Nuk po jetojmë në rastësisht. Na shohim se njeriu nis mundje me goditë Shko në mjerë të mjeku sepse nuk i është dërzu rasijës Nuk i le sëndit në rasijaj Dhe kur njerëzit bendeshje me veturat e veta Dhe sëndit shumëta Se bepe që nuk i marën Po si ka marë se bepe taj Së paska rasij to, ha? Nuk paska rasij E gjithë kjo jetë e njerëzve E gjithë kjo një dhamë E gjithë kjo organizimi madhë i jetës Që është që shuhim na Sëndit që i dim dhe së i dim Paska rënditje Nuk paska rasij Në trupin ton, nuk në shërin paska rasi në djepsi nuk u bën takim dielli me hënën nuk paska këtu huti dhe kaosizëm rend paska rend paska në djepsi paska rend në këtë krijaturë të madhe të Allahu subhanallahu teala paska rend e kush e paska vendos katrant a nuk është Allahu xhela wala a nuk është krijusi Allahu subhana ve teala krijusi suprem ifo ifoçish mi suprem dhe vetëm Allahu subhanahu wa taala, prandaj këtu shihet ransia xai dhe vëllazër koncentrohu në vazhdimësi çdo herë që do të përmendim definicionet. Apo diçë deri të tjerë kanë thënë al-iqraru al-jazimu bi anna Allaha rabb kulli shay. Të besosh në mënyrë të prerë. Jo dyshimt. Të besosh në mënyrë të prerë se Allahu është rabb kulli shay. Zot i çdo gjeje të Agghishtan. Rabb kulli shay wa malikuhu wa khaliquhu. الله هو الصندوق الله هو هو الخالق المطلق للعالم وبوتس الله هو هو المميت الرزاق اي ايتلي يفداس كريزات اي ايتلي هو هو الحي الجلل ذي الجلال كل الساتيره الله هو هو الرزاق فورنيزوس ذو القوه المتين مفتيه ابسولوت الله سبحانه وتعالى كيوث الله جل وعلا ايتلي كاكريو كد بوت فلهز Kur ka dasht Dhe kur do në Allahu Gjellewala E sel ki amete Dhe kur do në Allahu Gjellewala I pyjt njerëzë Dhe kur do në Allahu Gjellewala I ka dragu pe amert Dhe najna ato kryesa Që si jemi të kryjum në këtë ko Të kryjum në këtë ko Të kryjum në, në këtë vend Dhe Allahu subhanu tada prej kryesa Dhe prej njerëzëve Kërkon në gari është me rëndësiv lëzër Të përmendet se Ky lloj i tauhidet nuk është qëllimi i Kur'anit. Registroni këtë në kokë. Ky lloj i njësimit të Allahut subhanahu wa taala nuk është qëllimi i Kur'anit fisnik. Qëllimi kryesor i Kur'anit është ai i tauhidet tjetër. Tauhidi, njësimi i Allahut me veprat tona. Para shos viti apsë, sepse kur pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam qartëk mukurashit tek Mekkasit, kur ka ardhur Ata nuk kanë pas shumë probleme Me këtë qështje Ata nuk kanë pas shumë probleme Me këtë qështje Kush e devijoj këtë qështje ma vonë Qëjtoni Me ushtrin e ti Me ndarin e njerëzve E neve qënë ti me materializmin Me feudalizmin Me rohbrimin e njerëzve Dhe me vazhdimin e rohbris Në kohën e sotit që jetojmë në kohën e imperializmit Të ri Në kohën e sotit Apo në shekull në kalum Shohim njerës të cilët me gjuhën e vet Me gjuhën e vet kanë thonë se nuk ka zot Dhe sa për statistik Sa për dobi Nuk ka pas njerës Nuk ka pas njerës Ma shumë nësi përfaqen e tokës Të cilët e kanë më hua eksistencen e Allahut Subhjeno t'ala se shekull në kalum Nuk ka pas njerës Nësi përfaqen e tokës në të njëherë Ma shumë Të kishin më hua eksistencen e Allahut Subhana Allahu Teala, Mashumsa, Ne shek mund ka lu. Ne sheku ne komunizmit. Në kohën e Leninit e Këndej. Pa 1917. E Këndej do të thonë, kjo lindje do të thonë vazhdimsi, edhe nën kohën e sotit Kina, e disa vende të tjera Korea Veriore e kështu me radhë dhe vende sekulare të tjera perëndimi e kështu me radhë, ata e mohojnë ekzistencën e Allahut Subhana ve Teala. Me start. Dhe ajo që është thënë për njerëzit sprov për njerëzit në çështjen e rububis është një ashtu edhe për parimin e njerëzve teknologjia apo shkenca kushton për parimet e shkencës i kanë mbazon ata se çdo gjë që perceptojmë na besojmë dhe çdo gjë që nuk perceptojmë, nuk e shohim, nuk e ndjejmë nuk e besojmë dhe kjo është ajo fitnia ajo nyja një, më e madhe në kornë e sotit që ata edhe frikohen me besuar. Nëse njeriu kuptimsohet më me ata Njeriu kur mësohet me një ves, kur të mësohet, dhe ti vjen i ambër, apo kur këndështon për njerëzve, edhe kështu më rath, të poson qka. A me radh, të pason diçka. A ka mërak me ndrëshuar ataj? Jo? Nuk ka dashur më ndrëshuar. Ndon me mbet në çat xhum që është. Ndon me mbet në çat xhum që është. Pa këto janë ata kala të shirkut. Këto janë ata fortifikota të shirkut, që kanë kriju me me shekuj thirrzat në shirku. Çeitoniz bashko me ustinë e tij, me shtete, me rajone, me kontinente, me miliona dhe miliardë të ashtë njerëz i këmrit, të cilët nuk i besojnë ekzistencës së Allahut subhanuhu, nuk besojnë ato se Allahu xhela ekziston. Të Allah ibn Nasr, qto është rëndësia e asaj që fortet për këtë çështje, çështjen e rububies. Tawhidul rububiyyah ibn Nasr në feën islamë apo në terminologji ka disa emra. Apo të të uhidu rëbubie Apo të uhidu l'ilmi Të uhidi i teoris Al-khaberi Të uhidi i lajme dhe Kwa Allah në qatë regu nëjme për lajme Teori Nuk ka pungto Dhe të mduhsh me besuhe Të uhidu fi l'ma'rifati wal-ithbat Apo të uhidi I njohjes dhe Pohimit Kët pohojsh dhe qka Së Allah e ka këta dhe këta dhe këta Edhe kështu më rath Apo të uhidu l-i atiqat tauhidi ibasimet poptimi e fjalas rab është disa lloje në gjuhën arabe është malik që do të thotë sundues është sayyid që ësht zotëri është mudebbir pra ai i cili kujdeset për njerëzit al murabi ai i cili mërri ai i cili e edukon në vazhdimsi al qayyim pra ai i cili është kujdestar për diçka edhe kështu më radh Këto e në aspektin gjuhësor Mirë po sa i përket punë së fesë Allahu të subhenu a ta'ala Allahu gjelara ka thonë në kuranë për qështjën e ti Lahul khalku wal emru të barëk Allahu rabbu lë alamin Vetëm Allahu t'i takon Kryimi Wal emru dhe qështja Qështja e gjadërimit Qështja e mbetis e njerëzë gjadë Dhe përmendam në në film të dersit Se janë disa prej qështjeve që i takojnë Vetëm Allahu të subhenu a ta'ala Dhe këto nuk duhet një Nuk do të njeri me pas dyshim as pak. Ayun se Allahu subhanahu wa taala kana aythil ia jalarie niyet. Allahu është ai i cili u merr jetën njerëzve, që vdeti apo. Allahu xhelal është fornizuesi, ai cili ua vë bashën jetën njerëzve gjithë periudhës, ua çon shkaqet, do ka kriju shkaqet njerëzve që më mbet gjallë, xelle wa ala dhe Allahu subhanahu wa taala është saktues. Ai i cili e ka saktuar deri. Ai i cili e paska cakëtu këtë këtërën Këtë e ndisa prej atribute dhe kryesore që nuk ka mundësime u nda kur njerë prej Allahut, subhenu e ta'ala dhe kush prej njerës vëtë dishon në dishkanë këta, vetëm se ka problem që është në robobijes vetëm se ka problem në ta se kush është Allahu subhenu e ta'ala preksa e vëllazëre kuptojnë nëse në muslimant jemi luftuë në që është në kryesore në zanë kënë kryesore që janë, zon pejgambert me kujton vet. Ma dië në kohën tonë a shprij besim i aq shumë, sikur si thot Sheikh Muhammad Abdullah bin Abdul Wahhab, shirku i njerëzve të kohës son është shumë më i madh se shirku i kohës së njerëzve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në dietat e Islam të kohës sëudit sikur që është Abdul Rahman Al-Dawsari, Allahu ma sheroft, thot shirku I njerëz vëtë kohës son, është shumë i madhë se shirku i njerëz vëtë kohës sheikh Muhammad ibn al-Buhabit, rahimu Allah. A kini të qartë, bësa që dë mëllon, a kini të qartë tha, prea aso që e shifni të kë njerëzit. Në kohën e Muhammad i së të vësamë, së kam pasë shumë kësile probleme njerëzit. Allahu Gjallara ka zbrit për me kasit, ka thonë, Wala in se altahum men khalak asemamati wal ardhë, e e kulun në Allah, nëse i pitë këshikri e qilën Për shembësisht, kanë beson Allahu Teala, kanë pas defekte të tjera. Kanë pas probleme të tjera. Prandaj Allahu Subhana ve Teala ka sidë argumente shumë të pakçiësh të nazar. Ka argumente të shumë të nfejë për në fa për çështjen e asaj se Allahu është Zot. Ndër argumentet kryesore është ajo se Allahu Subhana ve Teala kur kemi çel në shpirtta, dhe Allahu nuk ka kriju në formë të grimcave كنا كانثير nga palca ademit sallallahu alayhi wa sallam naqatha Allahu jalla wala elastu bi rabbikum o bi ademit o yutun kam urdhruchet krioheni nga palca e ademit sallallahu alayhi wa sallam nzirani dunya o yunjerzi chu kam kriuune juve ya dhe jam zoti juaj elastu bi rabbikum anu kem zoti ju ajuna qalu bala Thanë njerëzit dhe thanë të gjithë në, në dhe jo besimtarë, miliarda dhe miliarda njerëzit thanë, bela, posi jo, zëtë. Në formën më të lartë të pohimit, bela, posi jo, zbohat muabeti, zbohat ki muabet, si jo, tje zëtë jonë. Njerëzit e pohungta, kanë thonë djetartë islamë, që është tja e mithakit, e besës, që njerëzit e kanë thanë, është një argument i foqishëm në qështjën e të uhidit, Porse Allahu subhanahu wa taala nuk ka burt tash ta fort kët argument që të edhe të me e kërditë ndonjë njerëz. Në mashirën e vet, në mashirën e vet, Allahu nuk i ka lënë njerëzit që ditën e gjykimit, që ditën e gjykimit i dënon për këtë çështje, por u dërgu ka dërguar pejgamber. Ne kanë ardhur libra, e njohim çështën e fesë, saçi feja sot më sot edhe në sociologji, edhe në përshkolla, edhe në për vende të ndryshme. Përmendet puna e fesë dhe kush prej njerëzve sa dëshirojnë me me punu me këtë qështjën e Allahut subhanu të ala sa dënë me besru e Allahum si Zat sa është i gatë që mjërë ti nështërojët Allahut subhanu të ala prandaj për qështjën e për qështjën e asaj se Allahut Gjelala është zëtë dhe egzistan ka argumentet shumë të ndër argumentet dhe më thonë qenë ka puna e besis ndër argumentet është puna e Koranit ku, Allah, ku Allahut Gjelala në shumë ajete ndërto në surtu الفاتحه الله جل جلاله الحمد لله رب العالمين فلم ندري ما يجث تكون الله ذات تبوتها بها. رب العالمين ذات تبوتها بوترات شمته جلسات شمته كرايسات شمته الله عز وجل اترى الله يregolon to chesti pastai prej argumente vasht fitra fitra ma to ne gjon arabe fitra فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله جل جلاله كن ترشماريا انتصرن الله وكريو كرييسات نيرزت لا تبديل لخلق الله نكون درشم تا كرياتوراس الله سبحانه وتعالى سيكورتي الله انه قالون فورم فيزيكه والله صحا با نقالون ستركتور شبيرتورا نقالون نيفه ستركتورا مندوره نقالون نيفه مبينده ان شبيرت كتو مبينده والله صحا ندرتو اش اياسه كي قال محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل مولود يولد على فطره تشدو فوشني تشلند ليند من ناتشمرينه باسترت مبسم ت الله سبحانه وتعالى فابواه باستي برنتتي يحوداني يمجساني ينصراني نهديث المسلمي كارش يشركاني باستي برنتتي e bëjnë jahudi që fut pasë i printë tëti e bëjnë mequs zërë potest që i besën zëjarëmit pasë i printë tëti e bëjnë krishtër në haditën e muslimit kardë ju shërri këjani e bëjnë mushrik në kohë në së ditë e bëjnë demokrat në kohë në së ditë e bëjnë liberal në kohë në së ditë e bëjnë shekular dhe kështë në marat i ndrëshojnë natyren e Allah subhanët talan ndrë argumentët kë Që është për Eksistencen Allahum Subhanahu tala është fetra Thotë shekulli islami në të imi e rahmehullah Shekulli islami në të imi e rahmehullah Kënë folë për këtë qështje Thotë sa i përket njohuris Se njeriut Par Allahum subhanahu tala si kryus Si zotë Thotë njohja e njeriut Ndaj Allahut është shumë e foqishme Shumë e foqishme Se njohja në matematikë Se njëshi është gjishme e dishit A shuma fqitëshme. Një plus një asabojn, bën dy, apo? Kjo është një prej shembujve më të qartë kur njerëzit dëshirojnë me treguesë fillan puna shumë e thjeshtë. E thot Sheikhul Islam Temi Rahimullah, me fetre, me natyrshmëri inshallahullahu jalla jalaluhu ka kriju njeriu. Nëse lihet njeriu pa iu prish natyrës. Nëse lihet njeriu pa iu prish natyrës vet. Thot njeriu do ta kish beson në më një mënyrë shumë më të qartë, shumë më të vërtetë, shumë më bindëse. Allahun subhanahu wa ta'ala me silësi që i ka dhe se do t'ishtë në nështru Allahun gjëllu ala shumë ma qartë se një plus një që bojnë dyhtë dhe kështu marathë pas të thotë shkencat në ndryshme që janë shumë të thjeshta ku njerës i besojnë ato shkenca në mënyrë milion për qënë kanë bindhje për ato na kështu në këtë mënyrë i me më të bindhë për Allahun subhanahu wa ta'ala pra vlazër lufta qenë ka do më thonë q në tut mund domi ta, por mësojmë dhe ta pastrojmë natyrën tonë. Duhet mund domi ta pastrojmë natyrën tonë. Çish na prishët natyrën përmes dritareve të shpirtit tonë, shisave, si juve, veçme, mendjes, natyës, trekjes, ndajjes me njërëz, përmes përmes ambientit, rrethanave, ashtu më radh po jetojnë. Dhe ne nevojave apo instinktive që kemi, ashtu më radh shumë nevoja të tjera që kemi, na prishët natyrën, na prishët shpirtin ton, na prishët bindjen ton. Andaj shumëm se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Nuk ka ardhë më thyrin e vetë për më të uhet Nuk ka qenë vetë më thyrin e vetë për më të uhet Nuk ka qenë vetë më thyrin e vetë për më thjesht Pa levizje, pa hijret Pa luft në rrëg të allahu të kështë më rrath Pa vepër Por besimin allahu subhenu të allah E nëzit njërin që ajen vazhdimësi Të vepran Që ajen vazhdimësi Ta lufton krimin Ta lufton zullumin Ta lufton atë e cila Argumenteve se Allahun subhenu ta le egzistan Pre argumenteve është Vafi enfusikon Allahu gjelera ka, ka ba argument vetën ton Kreaturën ton Nështë shko më lartë Shiko Fizionomin tëne Shiko anatomin tënde Shiko zëmërën tëne Veshkë të tua Sistemi nervor <coughs> E në të gjakut Edhe kështë në marath Shiko sistemi nervor që Allah u gjelanën e këtë kriju e ledzën i liber biologjisë shkurt pa darvinizmin pa atë pikën e helmi që Biologi është është, i është hudh biologjisë biologjisë është punë e mirë mështë të ju biologjinë është se një mirë po pa ato pikat e helmit që janë hedhë mjaltës ka se Allah u gjelanën e këtë kriju mjaltë leve por ajo mjaltë gjithdu këtë dhe prishë dhe shtë hel nësi hedhët një pikë helmi në këtë rastë si Si kërë që kanë bë shumë për e njerëzve të prisht Që kanë futë dorënë në shkenc E qëra shkenc nuk është ekskluzive vetëm e tëre Por është edhe muslimanve Pra ndaj nuk duhet musliman të ngurojnë Nuk duhet musliman të largohën për e asfajt dyke Epa atë pik helmi Nuk duhet musliman mi frikosit Apo? Nuk duhet musliman mi frikosit Për shakasaj se është dik dikush për e njerëzve Nga qumshti Po është nuk të lez Për e argumenteve Allahu Gjellarë ka bënë dhe Shikimin në horizont Shikimin në qel A që Allahu Gjellarë në këkriua Inna fi këlkë i sëmëmati walë ordo O këtilafi lejli walë në nëhar Në këkriimin në qelët dhe tokës Në ndryshimin në natës dhe ditës Në fënë ka thënë Allahu Gjellarë Në ayati ili uli elbab Ka ajete, shenja, fakte, argumente Për njërëzë që kanë mendje Për të zotët e mendjes Po ashtu pre argumente vetë punë e logjikës, puna e mendjes e shëndosh. Puna e mendjes e shëndosh, ku Allahu subhanahu wa taala ka krijuar shumë prej krijesave, edhe gjitha këto krijesa që Allahu xhallahu ka krijuar, a mendon dikush për njerëzve se a mendon dikush për njerëzve se nuk kanë krijuar vetin? I gjithë kërcënd i madh në botë dhe në gjithësi. A mendon se është i kot, dhe se Allahu xhallahu ka kotë paske krijuar? Pra Kjo është bindja e besimtarëve dhe në këtë mënyrë vetëm dhe lezër Për mes tyre burimeve të argumentimit Kemi mundësi sama shumë bindemi Për ata se Allahu gjellewala eksistant dhe se Allahu subhenu tala është a i cili ka këtë drejta Mesë nga thot dikushpë Për apë këthejme në ta Se nuk kemi nevoj shumë të lasin për të qështë Se këto janë të njohura Po e vërtejtësh Por se i përket punës e bindjes Punës e bindjes e njëriut Se Allahu pë është një problem shumë i madh që hasim në mesin e pesëmbëtarëve në mesin e moslimanëve. Shuhem muslimanë të Rhin, muslimanë të Shpifit, muslimanë me inkrimet me dhoya. Musliman, njerëzit që quhen vetë muslimanë dhe besojnë në Allahun xhëlal xëlal, mandishtri, manden se thotë se nuk i besojnë ti Allahut, ti xalxit. Por a sesa ata nuk kanë bindje këtë cilësit Allahut xhëlal xëlal. Musliman thënë nuk, nuk ku është ndihma e Allahut? S'ka ndihmë të Allahut, s'vjen ndihma e Allahut. Nuk e në bindje në risku në Allahot, në furnizimin në Allahot, nuk e në bindje në ata se vetëm Allahu shëron, jo mjeku dhe indërlidhin, zemrët e veta, shpirtët e veta, besimin e vetë me sebepe, që nuk është rasi që Allahu Gjellari ka krivu e këta sebepe. Përvdekjet e njërë dhe a ka sebepe? Po. Për lindjen tonë a ka sebepe? Po. Për furnizimin tonë a ka sebepe? Po. Gjithë këto sende që janë ndërleta me këtë drejt, me këto drejtat e Allahut subhanahu wa taala pas shkapeve. Gabimi më i madh i njerëzve. Gabimi më i madh i njerëzve është ata i shohin vetëm shkapeve dhe nuk shohin pas shkapeve kurrë. Kishmujt Allahu subhanahu wa taala ne krijuave pas shkapeve. Pas shkapeve. Sende pas shkapeve. Ademi sallallahu alaihi wasallam lindi me bab, nga baba? Ademi sallallahu alaihi wasallam lindi nga nana. Silindi, ti qriu. A kishmut Allahu subhanahu wa taala ma ma ma me magrinevat. Me magrinevat mikriu gjithë njerëzit pa baba dhe pa nanë. Kishmut. Por dio rastiz lezer. Khalqa al-mautu wal hayat. E kaxriu jetën dhe vdekjen. Ya buluukum ayyukum ahsanu amala. Tishyuva ayyukum ahsanu amala. Kush ashmadi Parmir. Kush beson menin ma, ma binse. Allahu jalla ikaxriu kto sende kështo që njërës i humbin dhejherë dhe shpresat e vetë të dirisa idhe stejë esër rusul edhe të dërgum të Allahot i humbin shpresat gjë atë nësruna dhjën dhima jon pra janës Allahu subhanahu wa ta'ale fa në gjhje me në nëshëa e Allahot ishpa ton kënda dhe njërëzva kjo është Rabb kjo është Allahu subhanahu wa ta'ale që është në rububijës dhe zër e kanë muhe ndër matë njohurit është faraoni i musës iko samus ka than ana rabukum wa la'ah, uni am zoti oi. Apo para ti ka mohue namrudi bin kinan, mbreti i babilonis. Na kohone Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam. Ku Allahu jallala nasur tu baqara. Na ka tregu ngjaren ka than, alam tara ilal ladhi haja Ibrahim fi rabbihi. A nuki kepati at, a nuken daxu per laimin ati icili polemizoj me Ibrahimin rbe për asotin e Ibrahimit sallallahu alaihi wasallam. E duke qenë Ibrahim, Rabbi ellez iuhiu u yemit. Kur tha Ibrahim, sallallahu alaihi wasallam, ia përmendë çështën e rububies. Allahu ozoti jam i cili iuhiu u yemit. Ai i cili takon jetën ty edhe mua dhe ai i cili na i marr jetën pra lavdes neva. Iuhiu u yemit. Qal ana uuhiu u yemit. Ai thazo num Jam ajë cili Jam pjetë edhe vdes Ka thënë që ishë I murë dë njërës Njonën e la gjadë Tjetërin U rëdhëroj për vrasja U ba sebebë Më jam më rëshpjetë Kale Ibrahim Ata nuk u ndakëtu Ibrahimi sallallahu aleyhi sallam As nuk u më rëzit As nuk u frigu As nuk u emocionu As nuk u më ndoj se është nuk u kjo dhun Por Allahu gjelala Ata nuk u më rëzit ا فوليت ورتته من جون ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال ان الله قال الله جل وعلا هو الذي اتقي شمس من المشرق اسيل ديلن من الينيا فتي بها من المغرب ونمرض سيرى برانديمتي اذا كي منسي فابو هي الذي كفر ايت ما هي الله جل وعلا نمروده لنمرودت Në betëntë hutum në të mbësin të hutum deri tek ngjikimit. Do të nasër ku të falni me ateista, ku të falni me njerëz të cilët nuk kanë bindje si duhet, në të cilësit Allahu subhanahu wa taala, këto atribuete, këto drejta që i takojnë vetëm Allahu xheloaala. Ata nëse ata ju polemizojnë dhe mendojnë se ju kanë zon dikun ndër ia temën, ju temën e mohabetit, por ndër ia shembullit. Ndër ia shembulli, sikur që e ndroi Ibrahim mesallahu alaihi wa sallam. Ngase nuk kanë mundsi këta tiran Këta zullum që arë, të cilët adhoron Pas Allahut, subhanu të alë, dhe në kohën e sodit Nuk kanë mundësi në gjdo sferë Këto me qenë njëtë Po Allahu subhanu të alë E uka dhonë këtë mundësi njerëzë Vëndojnë një herë që ata Ti zbatojnë disa prejsejnë dhe veqe Që, që dëshirojnë të i bëjnë Si kur që i banin këtë rastë Në mrudit dhe në mrudat pra dhej, Nërmat njohërit është faraoni Në mrudit dhe në njerës tësiret i kanë besu shkencës vetëm dhe vetëm shkencës dhe i kanë besu qasoj piket e helmit që e qitë dëmë thonë mjaltës shkencës që të njerës dëmë thonë që mundohen me gjithë kushtë me rrujt ata dhe që nuk asë gjithë problemet kërë njerë nuk asë gjithë krizat kërë njerë se i përket punës e rububijës edhe lojt e rububijës ka di lojt rububijës lësër ka rububije apo ja Allah se Allahu xhelalash Zot për gjithë njerëzit, për kafira, besimtarë këtu më radh. Dhe se ka një lloj të terbijes, nga se Fjala Rabb, do të thonë joksisht edhe terbije, ku Allahu xhelala i rrit njerëzit dhe edukon njerëzit në një lloj terbie të tjetër të Allahut subhanuhu teala ndaj Rabbit vetë të mirë, sikur që jam pejgambert. Dhe njerëz të mirë dhe besimtarë. Na duhet të rusem Allahun xhelalan në vazhdimsi për këtë çështje. Që Allahu subhanuhu teala Neve për neve kujdesat në mënyrë të veçantë, çka sa më veçant, shumë nat kujdesni për besimin në Allahun subhanahu wa taala kështu, që edhe Allahu kujdeset për neve më shumë. Ndërsa ato tercët e kanë mohuar, por tercët janë negacionet kryesore që vijnë kundërshtim me çështjen e rububijes, do t'i përmendin. Është ajë se ka njerëz që nuk besojnë se ekziston Allahu subhanahu wa taala, këtë më të qitë. Thojnë, nuk e thonë, thonë nuk ekziston Allah, nuk ka besim. As pak në ato se Allahu është sundues Apo që Allah banë rinjallje Apo Allahu gjelala je vetëm vdekin dhe kështu me raf Edhe grupacionet të cilët kanë dështu në rububije Dhe të i përmenim shkurtimisht Janë me gjusët Zerputistat Para arëcit e rafidhive në Iran Pejameri sallallahu aleyhi ve sellem Kërka arëth A i zjarë një kashkim atërë Me sheku e kanë pas një zjarë Besojnë se Besojnë se Drita është e zelib pa filim dhe pa fund drita që e shuhim na është kryus dhe ersira është kryu me mbrapa dhe luftoj në zvete zër putistat dhe nuk kanë besu në Allahum subhanahu wa ta'ala nuk kanë besu në Allahum gjelala kanë probleme rububije thanawit janë të njajshem thanawije qon janë të njajshem me gjusët mirë për këto kanë besu se drita dhe ersira janë të amshushme pa filim dhe pa fund. Besojnë se, Zotë është drita dhe rësira. Maneui, ka pas një grup pasus të këti maneui jut, kanë besue se e gjithë kjo bot është kriju prej dy sendeve. Nuk kompormenë cilët janë. E gjithë kjo bot është kriju prej dy sendeve, pastaj me komponime e këtë dy sendeve dhe lojeve të veta, janë kriju gjithë këtë sendeve. Një ashtu, jan që besojnë Allahun subhanahu wa taala. Krishtart me të cilët jetojmë në kohën e sotme. Qeta, kanë problemet trinitetin. Ku Allahu jelle qal la kad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Qan baku furat te cilët thojnë se Allahu është traj i tretë. Dhe sot shehu Islami i Teymiye rahimehu Allah, duke transmetuar nga dihet arti Islam, thotë, nuk mund të mëxhet ndonjë grupacion, qoft grupacion filozofik, qoft fe edhe kështu më rath më të hutum edhe në përgjigje për fejn e vetë më të hutum se krishtert. Së që thë tim një kaimi, rahmehullat, nëse i pyt një familje krishtere, babën, nanën, djalin, vajzën, për fejn e vetë, dhe të japin 4 përgjigje. Nuk muin kërë njëhe me të adhonë një përgjigje, sepse është fej e gjahilave, është fej e gjahilit, që e kënë besu qështu vet Fajë, etjë ajo nuk është faji Allahut subhanahu wa taala. Para spekt, anziert, sepse ka punos Allahut subhanahu wa taala. Ato thonë tre. Ato thonë tre. Besojnë në Allahun, besojnë në Isën, besojnë në anërat, akjo të mëradh apo disa tjerë thonë në shpirtin e shejt, edhe kjo të mëradh, mirë po nuk dinë çish me ta shpjeguar këta, filozofi. Dhe nuk kanë ndjeje thellë. Kto janë ashtu kanë probleme ç'është në robëvisë, qadarit. A tashë kanë dalë ka Ibn Omerit, Abdullahut, djajt e Amr ibn Khatabet. Këta të cilët thojnë se na s'i krijuam, iemë krijuar stave ve për vetona. Jo Allah. Të keqën se besojnë se mund në të me kriju Allahu subhanahu wa ta taala. Këta të cilët me fjalët e vetë kin se kanë dashur me mbrojt, me mbrojt Islamin, çka vëllazër. Nuk e dashnë me mbrojt Islamin, nëse nuk e di besimin e thot të pastat, të çeltët. Nga kurani dhe suneti Ka mund si me devju njëri Këta, kaderit Ka ndalë Para kaderive ka ndalë një grupë të tjetër Që kanë thanë Se Allahu me zërë në qënë neve me, me, me bo gjunaj Në qënë neve me, me uhud në uj Pasaj në thotë musulak Që kanë thanë gjëberit Ka ndalë kaderit kishëm e ndrejt qëto Kanë thanë Na jemi kriju së të dhe prave tonë Jo Allahu Ska mund si Allahu të keqen me kriju Allahu qëllala e ka kriju të keqen E ka kriju Allah, Allahu alkoholin. E ka kriju. Dherën ku është kriju. Asallahu azza wa jalla, e ka kriju Allahu dhe e sherru, nisi i ljek. Por shëri nuk është Allahu, e këtë nuk është Allahu. Subhana ve teala, kjo t'i kta kam problem me çështjen e rububies. Sepse të drejta e krijimit ja kanë dhënë disa krijesave. Apo? Të drejta e krijimit që paska pas të bëjmë rububien, ja paska dhënë krijesave. Filozof të ndryshëm, Dehri, të cilët Thojnë se në gjithsi ka 9 levizje 9 levizje Edhe levizja e 9 Levizja e 9 Në gjithsi është aje cilja ka kryu këtë botë Kështu besojnë ta Të ndikum nga kjo kanë qenë farabje, kindje Shumë prej filozofëve Në thoi zanë muslimat Të cilët kanë besue Se vetë janë pegamer Dhe matë mjibile se pegamer Edhe kështu me rathë Qikur që ka foli shërë islami më timi, rahmëllë allah për ata Në dersë veçan do të përmendim çështjen e tyra. Kta kanë probleme çështjen e robëbisë. Kan probleme çështjen e robëbisë. Ku kan thon se kjo botë, e cila është kriju sot, është kriju vet. Ka lëviz diçka dhe ka ndodhur evolucioni, sikur si thot pastaj Darwini. Tonë janë çka kanë probleme çështjen e robëbisë, ndat sa Allah xhallazot. Adhuruesit e idhujve, prej Arabëve dhe të tjerëve, të cilët mendojnë se idhujt, fillan idhulli, i bandobi, apo ndaj Nëse beson se filan idhuli, filan vendi, filan guri Ban dobi dhe dam, kam problem me rububije Sa ajë cili ban dam dhe dobi kush është? Me tëmë Allah, subhanahu wa ta'ale Shpelat në ndryshme, ekshtu më rath, vendet në ndryshme, ekshtu më rath Këto që i beson në të sende, kam problem me rububije Sufit ekstrem, dërvishat ekstrem Këta të cilat në kohën e fundit Me të madhe përmes disa filmave Jo gjitha filmave, ndo shta Përmes disa filmave Përmes disa, disa programave Mundohen të servohen të njerëzit Mundohen të servohen të njerëzit Futën të njerëzit, kujdesi Se si kur që janë Suleiman gjitë Të cilët kanë fillu këtu të, të na Edhe kanë vikët e me ndërtu e kështë më rath Ata Thojnë për shimon Nifar haji Suleimani që i kanë Jo Suleimani e se Haji Suleimani që i kanë Turkijes atje Thoj Ne edhe për rahmetin haji Suleimanit E rahmetin E si si e kuina A nuk është Allah subhanahu wa ta'la Më shira Iblis është iblis është lërgu për rahmetin Allah E tash njerët për lipkan për haji Suleimanit Për filan njerët Nja është të kam probleme me çështjen e rububjis dhe sufit me lloje ndryshme që i kanë, që shkojnë në parvore, tavafet ndryshme, kurbanat ndryshme, e kështu me radhë që besojnë në evliat të ndryshëm, që besojnë në aqdab, në boshtet ndryshme të dunjas, ata lëvizin dunjan, ata e kanë rreth disa dikush i paskafta, dikush shiu, dikush tarmetë të, kë... edhe kështu me radhë që i kanë besimet, gjitha këto kanë të bëjnë me çështjen e rububjis dhe defekte të mëdha. Rafidat, qyta të Iranit apo të Irakut, apo këta të cilët janë asirita që vrasin muslimanët atje kam probleme çështën e rububies, në veçanti ata të cilët besojnë se imami i tyre, imamt e tyre që është kushti numër 1 për kushtet e islamit te rafidat, është besojë në imamin që e kanë ata, imamin udhëhecsin që e kanë ata, ata mendojnë se si imami i tyre është udhëhec i kësaj dhunja dhe botës tjetër. Është udhëhec i kësaj dhunja dhe i botës tjetër. Ai i lavizret ai bankta e kështu me radh shumë për i besimëve të kota që kan, kanë kanë të bëjnë në defekt me çështjen e Robobies. Apo sikur që i besojnë se A i cili merë prej dhejë të Husejnit në Qerbela Apo në kufe, kujdi kue A i person më është i më shiru A i person kreta, isht, I më shiru më dhe imbrojt Re kështu më rath Besojnë në dhejën e Husejnit Ta kështu më rath prej devejime që i kanë Nësa i rrit Allah i vraft Këta të cilët vrasin musliman Fmi e gra e pleq Në kryje me Beshar Asedin Këto rnenë seriozis tash është që adhurojn posallahu subhanahu wa taala i bëjn sejdë Nusairit i ana atë të tjerë dikallu shejul islamit Ibn Taymiyy rahimahullah dhe ka dhënë fatva të vërtet për ata edhe këta Nusairit e kohës së Saudit kur kanë dëgjuar për Ibn Taymiyy kanë thonë jihu Ibn Taymiyy huna berni Ibn Taymiyy Ibn Taymiyy për ata shënjkuive ka vdekë dhe kanë dhurjet këta të cilët besojnë se vetima osdhani Aliut radhiallahu anhu edhe qon disa prektere fun dhe lis Italia, disa prej tyre thoin Hana Italia. Do t'juon çhemësie e do t'juon kamerie. Besime të sharake, ndonëse por janë prej mushrikëve më të vjet, janë prej njerëzve më të qitesë jude dhe kristanë të këtu më radh. Mos them nuk e dim këtë sin. Madje rahat që ndoqet arabe dhe mbërndime këtu më radh, nuk e dim këtë sin. Ato besim e kanë këtu. Nuk sa e rit. Doros, që janë animë më të qitesë. Doros quhen Një grup i veçant që jetu në kodrëzëve të Sirijës dhe në veçantit në Palestine apo në Izrael. Janë polit në pontës oficer, komandant në ushtine, arap janë, flasin gjurën arabe. Janë në Izrael. Izrael sot që i luftojnë muslimat dhe du njanë që i luftojnë gjithë. Dë rust. Këtët të cilët dhe më thonë një luftojnë në kone prandërisë asmanë e prej shqiptarëve dhe në gojëdhanët e tyre, kanë poezit veçanta për shqiptartë. Në gëjdonat e tyre, kanë poezit veçanta kundar shqiptarët të cilët i kanë luftua ta. Këta kanë prej besimit të vetë se hakim bëti emrilla, një farë kuretari që kanë pasë fatimive në Ejipt, në shekru në të tretë, besojnë se Allahu ka hina trupin hakim bëti emrilla. Ka problem në rububije. Dhe këta në kohën më të rej, kanë premen një drës edders për dirseve, se kanë besu për Gjemali ibn Abdul Nas Naserin me titën e këni në të gjuë Që kanë për naserin që ka vrah se i të kutëbin Kanë besu për naserin Se Allahu ka hintru pina ati si kur të hakim bërë mërë vila Besimit kota Që i kanë këto njerëz Po ashtu njerëz që kanë probleme rububije në kone sotët janë Ata të, të cilat I komentojnë serët me horoskop Horoskopet që i shkruna për gazeta Apo horoskopet që i shkruna për faqet i internet e kështu më rath Që i lidin me punë në yjeve kësht në këtë merat jo ai nga i bin njerëzve fjalësi këtë merat ngjash kë kanë bëj me defekt robobie. Dhe në fond vlezer njerëzët të cilët <coughs> vendosin ligje. Njerëzët të cilët nxjirin ligje. Kushtetutor në Maqedonisë për shembull ka qenë Vladopopovski. <coughs> e nësin earth tash. Nëse hapin drejtën e Allahut subhanahu wa taala, atë që është sheriați. Me vendos sheriați. Kush është me të Allahu xhele wala. Filan juristit Qekasos i rëspodinës Apo filan në grupit e Avokatve Ta shkujmë filan në ligjë Në nëse pajtojmë me ata Nëse i votojmë ata Nëse i përkrojmë ata Nëse luftojmë për ata Edhe kështu më raf Në vetëm se kemë hinë këtë problem Që është ja i ligjë vë njës I takonë vetëm Allahu të subherote Ata njërës të cilët kamë problem kështu më besim Kamë problem kësiloj Se ndeshin vepra i përkrahin to njerëzit kanë problem me çështjen e robëpisë dallahu subhanahu wa taala. Në emër të Allahut جل جلاله, Allahu جل وعلا na bam pri atërat që ata qein Allah subhanahu wa taala dhe shohin fitrën e tij. Në emër të Allahut جل وعلا, Allahu subhanahu wa taala të mbron muslimanët dhe të pastron muslimanët nga prishja e natyrës së tyre. Në emër të Allahut subhanahu wa taala, Allahu muslimanët i dhemën kur të çetin. O sali namu an nabina Muhammad wa irda awana. Ani alhamdulillahirabbil alamin.